«Удвох? Чи з вами ще хтось був?» «Спочатку нам на квартиру подзвонив брат Поліщук і сказав, що можна виходити. У дворі нас чекав Вальчук. До собору ми йшли в трьох. Криворучко попереду, а я з Вальчуком під руку кроках в десяти. Так і йшли аж до собору? Ні, в будинку номер 27 дріб 21. По вулиці Богдана Хмельницького, ну, вірніше, в телефонній бутці біля цього будинку, на стіні було братом Поліщуком наклеєне оголошення про обмін квартирами. Це був умовний текст, що довкола собору все спокійно, немає міліції. А якби Поліщук помітив щось підозріле? Текст був би з іншими адресами. Так було домовлено. Отже, переконавшись у безпеці, ви прийшли в собор. Так, Вальчук купив три квитки, і ми, не невпізнені, увійшли до собору. А потім? Хвилин з п'ятнадцять ходили з екскурсійною групою, бо прийшли раніше визначеного часу. Наші люди мали увійти до Святої Софії у визначену годину. Потім, коли... Надійшли юдмаліани, Криворучко дав команду розпочинати молебень. Ви розповідаєте, що були у трьох. Але свідки вашого затримання говорять про групу охоронців, які допомагали вам з Криворучком вибиратися з натовпу. Були охоронці, були. Під час молебня, вірніше моєї проповіді, до Криворучка проштовхався Поліщук. Він спостерігав за подіями біля собору. Сказав, на вулиці багато міліції і треба якось вибиратися. Ми накинули плещениці господні і намагалися з допомогою охорони через один з бокових виходів вибратися з собору. Щоб зникнути? Навіщо витікали з собору? Куди? На Хмельницького нас чекала машина. Але в натовпі мені раптом стало недобре. «Опам'яталися вже тут». «А чому ви, Наталія Сердюк, називалися Святою Софією, матір'ю світу?» Жінка зітхнула. «Не знаю». «А чи знаєте ви справжнє ім'я того, хто назвався вам Криворучком?» «Ні, не знаю». «Як ви з ним познайомилися?» «Мене привела до нього сестра Марія. Він був разом зі Святою Софією, матір'ю світу». Але ж ви переконували нас в тому, що ви свята Софія. Я не можу цього пояснити. Ми говорили з нею, з ним. Потім мене познайомили з намісником Бога на землі. Хто вас познайомив? Криворучко. Криворучко вас познайомив з Криворучком? Так. Я так пам'ятаю. Мені ще сказали... «Ти свята Софія, а оце намісник Бога на землі, пророк Юліан Рвамі». «Ага, значить ви підтверджуєте, що було два криворучка». «Мабуть, два. Я не знаю. У мене страшенно болить голова. Відпустіть мене в камеру, прошу вас». Жінка почала плакати. «Я нічого не розумію. Відпустіть мене додому». В мене мала дитина там з батьком, слідчий вивкнув магнітофон і викликав конволь. Тринко підвівся за столу, ретельно причинив здвоєні двері свого кабінету і повернувся на місце. Остенко мовчки супроводжував його стривоженим поглядом. Новина, котру він щойно повідомив шефу, була несприємних. Перед тим, як поділитися нею з начальством, Віктор довго вагався і все ж дійшов висновку. Коли не розповість, агентство можуть очікувати серйозні неприємності. «Ти переконаний?» – ще раз перепитав Тренко з тривогою. «Абсолютно!» – Остенко дістав з кишені в'язку ключів. «Вона була досить оригінальною». З відпиленими головками ключі були нанизані на кільце, яке і використовувалося замість головки. Таким чином вони займали в кишені набагато менше місця і важили менше. А це, враховуючи їх кількість, було суттєво. Разом з ключами на короткому саморобному ланцюжкові висіла печатка. Її показував Віктор шефу. «Ну, як ти пам'ятаєш, всі печатки для кабінетів і сейфів я робив сам». «У моєї є майже непомітний дефект. Верхній обідок має розрив з міліметр. На, подивись!» Тренко уважно придивився до І Дійсно, верхній обідок над номером 3, особистим номером Остенка, мав розрив. «Той що?» – повернув річ власнику. «А те, що вчора я перед тим, як відчинити сейф, Механічно за звичкою роздивлявся відтиск, і бачу, він полишений не моєю печаткою. Верхній обідок ідеальний. Розриву немає. А цього, як ти добре розумієш, бути не повинно. Усе, поправда, нічого не зникло, але сам факт мені видається вартим уваги. Ще пак, крутнувся в кріслі директора агентства. Це означає, у нас були гості. Дідько, його бери. Я ніколи не звертав уваги на деталі відбитку. Можливо, і мій відкривали? Веселенька історія. А хто ж це у нас такий цікавий? У тебе з приводу незваного візиту є якісь думки? Може, Рогода? Заступник директора детективного агентства Юрій Рогода Кілька тижнів тому звільнився з роботи і відкрив нову фірму «Барс», де мав намір зайнятися ремонтом та продажем вогнепальної та холодної зброї. Очевидь йому обридло бути на других ролях, і він вирішив працювати самостійно. Тренку було жаль лишатися співробітника. Незважаючи на складність характеру і непрості стосунки з колегами, періодичні зникнення з роботи Рогада був талановитим розшуковцем. Мав широке коло знайомих у всіх сферах, у тому числі і у кримінальному світі. Замінити його було практично ніким. Тренко пересунув на посаду заступника Остенка. Але підібрати на місце Віктора людину теж було проблемою. Ні, це відпадає. Та й що такого може бути у твоєму чи моєму сейфові, невідомо регоді, дурниця. Тут рився хтось інший. А як ти думаєш, що він шукав? Віктор хвилину помовчав, ніби збираючись з думками, хоч мав уже свою версію подій. А мені здається, когось цікавили наші звіти. Ти хочеш сказати, замахом на карого спостереження за нами не припинилося? Ну, ти ж так само вважаєш, відказав Остенко. Але це може бути відгомін київських розробок Сорокіної та нового нашого київського співробітника. Не чая. Гаразд. Тренько поклав перед собою аркуш паперу. Останнім часом ловив себе на тому, щоб перехопив у Карого спосіб розмірковувати на папері. Ну, давай поміскуємо. Якщо вважати оглядений твого та і чи лише твого сейфу фактом реальним,